Блаженно – це перебільшення. Кожен крок був окремим маленьким випробуванням. Здавалося, під час довгого маршу ноги болітимуть найсильніше. І так всі звичні болячки були присутні. Болі, печіння, оніміння, праве стегно, ліве коліно, яке придавив кінь у пустелі, обидві щиколотки, очевидно, стопа, де її розтрощив кийок троля одного разу, і палець на нозі, звісно. О, Боже, палець на нозі. Але після ранкової рутини стогонів, випробування, розминання, розтягування, бажання смерті, молотов про смерть, потім милі другої шкотильгаючих мук, дискомфорт до пояса, вщук майже до стерпної пульсації. Потім, як полем'я на вежі чеклуна, яку вони спалили під врословом, біль почав підніматися вгору. Боліла нижня частина спини, верхня частина спини і поперек між ними. Постійний ріжучий біль під ребрами від того виродка шведа, Три чи чотири різноманітні простріли в шию, якась дивна судома під правою рукою, і той простір між лопатками, який завжди відчувався скрученим, якби він не вигинався. Біль у легенях від списа усміхненого лицаря не зовсім ззаду і не зовсім спереду, але боліло лише тоді, коли він вдихав або видихав. Також були свіжі з-за їжого двору, від стріл і меча, все ще з тією потворною гостротою нових поранень. Нові рани завжди були гіршими, ніж вони заслуговували. Доки вони не приживалися в рутині. Подальші зноски в житті сповненому насильства. Кожен крок був болісним, а так тривало вже два життя поспіль. Як і впродовжував їх робити? Кроки не повинні бути швидкими, довгими чи красивими. Треба просто продовжувати йти. Не зупинятися. Хтось сказав йому під час довгого відступу з Рязані. Він був такий втомлений і зранений, що не зміг згадати хто. Але він пам'ятав запах мерехтливе сонце, що висіло на чорному горизонті, спрагу та мух. Висушений степ, що тягнеться в нескінченність обличчя людей, яких вони покинули. Нескінчений жах, що перемилює, як милинова колосу. Раптова паніка, жорстока, як спалах блискавки. Тоді він дізнався, що таке люди. Він бачив велику зраду, безглуздість, безмежну жадібність і бездонне боєгусто. А ще він бачив крихітні, приголомшливі героїчні вчинки. Шкуринка хліба, якою ділилися. Потрісканий голос сплетений у пісню. Один чоловік несе іншого на спині. Інший відмовляється, щоб його несли. Рука на плечі і голос такий каже «Не зупиняйся». Кожна людина дізналася, ким вона є, на цьому нескінченному просторі бруду та мух. Яков дізнався, хто він є. І цей виродок йому не дуже сподобався. «Ваше високопресвященство!» Брат Діас, непевно, шкрябав би землю носом, якби міг це робити під час ходьби. Єпископ Аполонія з Аччі, лідер їхніх так званої блаженної компанії, носила усмішку жінки, якій ніколи не доводилося перемагати відчайдушний відступ. Вона була відомим богословом, про яку ходили чутки, що вона буде зарахована далеко святих у майбутньому. Якову ще не доводилося бачити, що богослов вирішував проблему, яку він і не створив. Що ж до святості, то він знав чотирьох людей, зарахованих далеко блаженних після смерті, і принаймні один із них за життя був повним лайном, а ще один – абсолютним божевільним. «Чим ми завдячуємо честі вашого візиту?» – прохрипів брат Діас. Єпископ відмахнулася від його підлобузництва. «Поки я перебуваю далеко від своєї єпархії, я лише одна з багатьох скромних паломників». «Треба віддати їй належне. Окрім срібного кола віри, вона не виставляла себе на показ» одягнена в таку ж брудну мішковину, як і всі інші. Я представляюся всім присутнім у компанії. З власного досвіду можу сказати, що це подорож, в якій кожен друг може стати в нагоді. Ви вже були в паломництві? Це буде вже втретє. Не можете перестати грішити? Пробурмотів Яків. Бути людиною означає грішити. М'яко відповіла єпископ. Грішити і прагнути спокути. Амінь. – заспівав брат Діас. – Амінь, амінь, воістину! Він справді вмів лизати дубу, але такі вже монахи. Заплатіть людині, щоб вона тричі на день принижувалася перед Богом, і незабаром вона буде принижуватися перед усіма. – Ти, очевидно, страждаєш! – єпископ Аполонія розглядала Якова зі спокійною стурбованістю, яку можна було б назвати лише занепокоєнням. – Чи можу я припустити, що це бойова рана? – Можеш припустити, що таких декілька! – буркнув Яків. Він ненавидів спідчуття. Він знав, що не заслуговує на нього. Тобі варто відвідати храм Святого Стефана, коли ми будемо приїжджати повз нього. Він покривитель воїнів. Особливо захисників, пробурмотів Яків. Я багато років носив його образ, бікону прикручено ззаду до мого щита. Але вже не носиш? Я поховав його. Яків здригнувся. Через своє коліно або спогади, або й те і інше... «З другом. З тим, хто заслуговував на це більше!» Єпископ Пополонія задумливо кивнула. «Доречно. Стефан був різним воїном, але після видіння спасительки він вирішив сховати свій меч і присвятити свої таланти зціленню. Відомо, що його мощі полегшують біль від ран. «Боюся, що мої недуги так легко не зділити. «Рана на тілі блідне перед раною на душі». Як і не зовсім з цим погоджувався. Борис Здроба точно не погодився б. Він зловив геніталіями спис під час тиснявих біля воріт нарви. Він помер від цього через сім місяців, і це були не найкращі місяці. Але Яків сумнівався, що саме ця причина припаде до смаку єпископу. Якщо він чогось і навчився за довгі роки життя на землі, так це того, що слова рідко бувають кращими за мовчання. Особливо, коли йдеться про геніталії. Тож він стомлено буркнув і залишив усе, як є. На той час... Єпископ Аполонія прикривала очі однією рукою, щоб озирнутися на дорогу. «Можу я запитати, що ти думаєш про нашу блаженну компанію?» Яково часто доводилося оцінювати кількість людей. Іноді, коли вони кидалися на нього, з кривавим бойовим кличем. І він оцінив цю групу приблизно в 200 душ. В авангарді, у супроводі півдюжини солдатів і незадоволеної монахині, їхала єпископська переносна катедра, запряжена кіньми. Винахід, який, можливо, вразив брата Діаса навіть більше, ніж сама єпископ. За ними йшли найбагатіші паломники, серед яких були два портрети, які несли слуги, портрети купчихи Зананії та її четвертого чоловіка. Очевидно, вони прагнули подбати про свої безсмертні душі, але трохи менше, ніж про бізнес, тому вони купили офіційний дозвіл, щоб послати натомість свої подоби. Спасителька казала, що не можна купити дорогу до раю. Але більшість погодилася, що це була просто переговорна тактика з її боку. Дрібні підприємці, ремісники та фермери складали основну частину громади. Деякі з них страждали від якихось недуг. Сліпу пару вела маленька дівчинка. Жінка з визнаженим обличчям стогнала, трясучись на ногах. Усі вони щиро молилися про диво біля численних святилич уздовж дороги. Бідняки рухалися в тилу з меншою кількістю в'ючних тварин і в гіршому взутті. Було кілька в'язнів, які виконували церковну покуту, деякі з них носили кайдани або таблички, що сповіщали про їхні злочини. Позаду тягнувся рухомий хвіст дармоїдів жебраки, і злодії, сутенери, і повії, торговці всілякими пороками, включно із наметом, які встановлювали щоночі, і з якого до світанку долинали музика й сміх. Був навіть тихий лихвар з ломбардом у вагончику з кількома суворими охоронцями. Перевірений часом план, як яким не сумнівався. У групі, зацикленій на прощенні, зрештою має бути пристойна кількість запеклих грішників. Що Яків думав про їхню блаженну компанію? Він думав, що це суспільство в мініатюрі, з його підлими і сильними, великими надіями і дрібними амбіціями, суперництвом, привілеями, жадібністю, експлуатацією, увінчене переносною катедрою і, і розкладним борделем. «Я думаю, що блаженне – це перебільшення, сказав він і через силу рушив далі. Якщо зупинишся надто довго, то вже ніколи не рушиш знову. Брат Дієз з побожним нехваленням подивився на тих, хто відстав. Тут присутні деякі неприємні елементи. Чи не могли б ваші охоронці заохотити їх посунутися далі? Чеснота виявляється в опорі спокусі, – сказала єпископ, – а не в її відсутності. І хіба смирення та скривдження не потребують Божої благодаті так само сильно, як і привілейовані? Звичайно! Ім набагато важче її собі дозволити», – пробурчав Яків. Єпископ хихикнула. «Воїн і мислитель? Дві якості, які надто рідко поєднуються. Скажи мені, сину мій, який гріх ти спокутуєш?» Приблизно в цей момент Яків зазвичай шкодував про те, що дав обітницю чесності. Як і вбити графа, одружитися з відьмою чи стати катом папи – все це здавалося тоді гарною ідеєю. «Ну…» – він розтягнув слово як мого довше – коли йдеться про спокуту, важко зупинитися на чомусь одному. Ярик не любить про це говорити. Алекс дружно обійняла Якова за згорблені плечі, серйозно дивлячись в обличчя єпископа. Він один із тих сильних і мовчазних типів. Думаю, він замислився над темним минулим. Можливо, він зламається і зізнається в усьому зі сльозами на очах, але я б не стала розраховувати на це, правда, Ярику? Яків присягнувся не брехати але він не давав жодних обіцянок про те, що інші брехатимуть від його імені. Тож він ще раз втомлено буркнув і залишив все, як є. Їпископ Паполонія відкрила рот, але перш ніж вона встигла вимовити хоч звук, Алекс обхопила іншою рукою брата Д'яса за плечі. «Брат Лопес має особливе доручення від її святості папи». «Я?» – пробурмотів монах, широко розпрішивши очі. Алекс кивнула в бік решти групи. Супроводжувати цих бідних засуджених грішників у паломництві і бачити, як вони приходять до благодаті нашої спасительки. А, так, брат Діас оглянув свою паство без особливого ентузіазму. Ця місія. У нас є Василій з місціни. Олекс тицнула великим пальцем на Бальтазара. Купець із Сицилії. Наскільки я можу судити, його головний гріх – гігантська думка про себе. Хоча він також уклав угоду з піратами. Бальтазар підняв на неї одну брову. У моїй роботі іноді доводиться зустрічатися з неприємними людьми. «Мене звати Рікард», – сказав барон, простягаючи руку єпископу Аполонію. «У нього», – Алекс трохи звузило очі, – «проблеми з випивкою», – Рікард показав свої гострі зуби. «Можна і так сказати». «Це потужний жест побожності», – єпископ підняла брови на босі ноги Вігі, одна з яких була зататуйована навколо пальців змійкою рун, а інша чітко позначена знаком «стережись». І ти дорогою до спокути босоніш. Просто люблю відчуття багнюки між пальцями ніг. Віга затремтіла і захохотіла, коли викручувала їх, що могло б бути майже чарівним, якби Яків не бачив того, що бачив. Віга була вікінгом, пояснила Алекс. Ясна річ, пробурмотів Бальтазар з призирливим виглядом. Язичницею. Ясна річ, пробурмотів брат Д'єз з жалем. Діва зі щитом, яка ходила в набіги на англійців. Звичайно, ніхто не звинувачує її за це. Зауважила її пископ. Але брат Лопес привів її до світла спасительки. Слава Богу! пробурмотів барон Рікард, закотивши очі. А ти, дитино моя? Запитала Аполонія, дивлячись на Алекс. Як на таку балакучу людину, не вже тобі нічого сказати за себе? Алекс скрушно опустила голову. Мені соромно визнати, що я була злодійкою, ваше високопріосвященство. Що ж... Свята Катерина сама була злодійкою, перш ніж відріклася від усього мирського. Визнавши свої гріхи, ти зробила прекрасний перший крок. Можливо, ти теж можеш претендувати на спокуту і спрямувати свої безсумнівні таланти на вищі цілі. Алекс побожно затріпотіли віями. Хто ж не сподівається на це? Я завжди вважала надію найпершою з дванадцяти чеснот. Тією, з якої виникають усі інші, сказав брат Діас, киваючи головою. «Щоб навернути такі зранені душі до благодаті?» Єпископ поклала руку йому на плече. «Бо істину, брате Лопесе, ви робите Божу справу». «Намагаюся, ваше високопресвященство». Він підвів очі до неба. «Це нелегка праця. «Яка цінність у нагородах, що дістаються легко? Вже, мабуть, близько до обіду, треба зупинитися на полудену молитву». І вона підвела брата Діаса до голови колони. «Я подумала, що, можливо, ти захочеш почитати нашому доброчесному легіону. Можливо, притчу про Йону і дракона? Одна з моїх улюблених!» Віга дивилася йому слід, задумливо шкрябоючи тильними сторонами нігтів, витягнуту шию. «Діва зі щитом! Хм, мені подобається!» «Діва зі щитом! Я тебе прошу!» – барон перхнув. «Радше курва із сокирою!» Віга посміхнулася. «Мені дуже подобається, як це звучить. Курва із сокирою!» «Брат Діа, здається, дуже захоплений єпископом», – сказала Алекс, дивлячись, як він виструнчився біля неї. «Сумніваюся, що вона його трахне», – сказала Віга. Бальтазар натиснув на перенісся. «Не все в цьому житті зводиться до траху». «Звичайно, ні», – Віга весело шмургнула носом і сплюнула у багнюку. «Лише три чверті всього». «Сподіваюся, це все не закінчиться сльозами», – сказала Алекс. Яків натиснув великим пальцем на своє болюче плече, а потім накульгуючи пішов далі все закінчується сльозами, пробурмотів він.